Місто Перехрестя. За цим значенням не тільки перетини просторів, але й часів. Отже, Перехрестя є так само і нашаруванням. Перелік давніх торговельних шляхів, що в той чи інший спосіб дотикали Львова, не вмістився б на сторінках цієї книжки. Львів було вигадано не тільки посеред віків, але й посеред земель. Купецтво з Європи просувалося через нього до Азії, купецтво з Азії до Європи, хоча в ті часи ще ані Європи, ані тим більше Азії не знали, а знали винятково Старий світ. Утім, якраз існування Львова і визначало подальший поділ континенту на Європу та Азію. Місто розташували настільки бездоганно, що ані валки з Британії до Персії, ані валки з Кореї до Португалії не могли його оминути. Дістатися з Москви до Риму, як і з Амстердама до Бомбея, можна було тільки через нього. При цьому не всі подорожні просто зупинялись у цій точці перетинів. Деякі зненацька вирішували залишитися в ній назавжди. Серед них, зрештою, не тільки купці, а й мандрівні музиканти, проповідники, дезертири більшості армій, шпигуни, віщуни, вчені, вчителі, цілителі, втеклі невільники і вільні втікачі. Одного разу я вже намагався скласти переліки їх усіх, але змушений був зупинитися, усвідомивши його нескінченність. Коли в середині XIX століття австрійська верховна інженерія вибирала місце для головного залізничного вокзалу, то рішення далося їй без вагань. Головний вокзал було зведено на лінії головного європейського вододілу, що означало висоту у 316 метрів над рівнем обидвох тутешніх морів. Хоч у слові «вододіл» другий корінь має вказувати на ділення і поділи, я волів би ще раз піти від протилежного. Вододіл, ця геологічна складка на земній поверхні, може уявлятися не тільки рубцем, але і швом. Тим, що зшиває, стягує докупи, з'єднує. Тому Львів, про це я вже писав, є спільним зусиллям як Заходу, так і Сходу. Тепер додам, що півночі і півдня також. Найкраще це можна передати в романі про те, як дивні метафізичні купці, засівши в якійсь універсальній львівській корчмі, по черзі виступають із розповідями про найдальші світи, вони утворюють коло, і кожен наступний підхоплює розповідь попереднього, зачепившися за котрийсь із мотивів. Головне, щоб цей ланцюг розповідання в жодному разі не переривався. Щойно це станеться, як усе зникне, розвіється і розсіється. Таким чином, роман не матиме ні кінця, ні початку. Його можна буде читати з будь-якої сторінки. Найважливіше – звершити цикл і знову дійти до неї, після чого виявиться, що на тому місці вже якась інша історія, бо поки читач пересувався по колу, деякі оповідачі пішли геть – Разом із власними історіями, на їхньому ж місці з'явилися нові. Такий роман може помістити в собі все, як може помістити його Львів. Назва роману – «Ротації». Місто-Цирк У перехрестя притягує до себе дивні видовища, так звані «дивовища» і дивних людей – Місто Львів не просто притягальне, воно усмоктувальне. Почалося з шебраків і калік. Вони, ніби виконуючи якусь таємну місію, протягом кількох перших століть насповзалися до Львова настільки масово, що міській управі довелося віддати їм цілу калічу гору, де їх утримували у клітках ліліпути. Взимку їх розбирали по монастирях і лікарнях. Від міста їм належалися недільні та святкові обіди, неминуче супроводжувані кількома бочками підсолодженого спиртом волоського вина. Вдячне жебрацтво влаштовувало у відповідь міщанам блазеньські процесії, калічі маніфести з потішними танцями без ніг на площі Фердинанда. Не меншою втіхою для львів'ян виявлялись і жебрачі концерти, хори кальварійських дідів, у супроводі квартету сліпих віоліністів, підсиленого портативним похідним органчиком, трофеєм з-під Золоті віки Львова збігаються в часі з епохою великих географічних відкриттів, коли мешканці Старого світу ошелешено з'ясували для себе, Наскільки екзотичним є реальне буття? Тоді ж під міськими мурами починають з'являтися перші поодинокі менеджери зі своїми дивами на показ. Хтось возив у клітці на колесах дикуна-індіанця, хтось пару лемурів, а хтось іще фургон, заповнений мінералами, молюсками й ембріонами. З кінця XVI століття особливим розпорядчим актом – їм дозволяють заходити в місто. Що стосується пересувних звіринців, то їм трохи згодом відвели достатньо простору на погулянці, тоді ще не парк, а приміський ліс. Там вони могли безперешкодно напувати тварин із джерел полтви, а точніше її притоки пасіки. Починаючи з другої чверті XVII століття, погулянка, ніби тропічні джунглі, сповнюється ревінням і вищанням сотень фантастичних істот. Гіппопотами, слони й носороги витоптують ущент її зелені галявини. Пантери і гепарди стрибають по деревах. Папуги і мавпи влаштовують багатогодинні тріскотливі пересварювання у верховіттях. Приблизно в той самий час тобто ближче до середини XVII століття, у Львові вперше зупиняється мандрівний цирк «Вагабундо», напрочуд барвисте інтернаціональне зборище всіляких унікумів, яке відтоді ще протягом 300 років не покидає меж Центральної Європи, іноді, щоправда, зникаючи на цілі декади. Усе, що загалом відомо про цирк, можна викласти кількома реченнями. Його структура була династійною. Таким чином, його актори століттями носили одні й ті самі прізвища. Директори ж завжди призначались інвестором. Особою, що її ніхто й ніколи не бачив. Кажуть, наче вона заправляла всім, сидячи безвилазно, десь у швейцарському кантоні Валліс на батьківщині циркового ремесла. Останній із директорів – Ананда – Чинив нечуваний переворот і, скинувши тодішнього інвестора, заволодів цирком особисто. Але це трапилося напередодні остаточного краху, коли всій трупі довелося рятуватися від політичних репресій у за океан. Роман про їхні останні часи міг би називатися просто «Цирк Вагабунду». Починатися ж він міг би так. «Аномалії мандрували світом» і ніяк не могли оминути Львова. Аномалії тяглися до найбільшої аномалії, що звалася Львовом. З Лемового високого замку випливає, що він у своєму дитинстві бачив останніх могікан з цирку «Вагабундо». Він пам'ятає, як подвір'ями того часу кружляли незліченні штукарі, пожирачі вогню, акробати, співаки і музики – а також справжнісінькі катеринники, з котрих не один мав навіть папугу, що витягав папірці з ворожбою. Річ у тому, що на описуваний Лемом період від цирку було відлучено певне число акторів. Відлучені самозванці, саме про них роман, заволодівають цирковим архівом, у якому зібрано магічні інструкції щодо чаклунських і гіпнотичних сеансів, таємні плани підземних сполучень у в'язницях, монастирях, фортецях і банках 111 найважливіших міст, десятки мап саморобних і друкованих із зазначеннями місць, де закопано найлегендарніші скарби, тисячі сторінок компромату начільних міських діячів і політиків усіх епох, інша езотерика, як, наприклад, Чарівні палички, вінілові диски з голосами духів, відьомські люстерка, в яких можна оглядати порноролики, корені мандрагори, зібрані під шибницями на Гицлівській горі. Архів цирку Вагабундо увесь міститься в одній валізі. Зрозуміло, що це найцінніша валіза на світі. Тут знову доречно згадати свідчення Лема, який пише про. Мініатюрні мандрівні цирки від чорного ходу, що здатні поміститися з усім реквізитом, фехтувальні булави, гирі, меч для ковтання, в одній єдиній, до того ж добряче потертій валізі із штучної шкіри. До речі, такі валізи я бачив ще наприкінці 60-х, але тоді їх носили вже тільки божевільні. За валізою з архівом ясна річ полюють – при цьому існує щонайменше чотири сторони, які прагнуть її перехопити. Це служба безпеки, приватне детективне бюро, індійський брахман-проповідник і нащадки першого інвестора. Самозванці, яким щоразу вдається вислизнути і замести сліди, врешті настільки заплутуються у власних конспіративних заходах, що гублять валізку десь на міському звалищі неподалік Збиранки і Грибовичів, де її розтягують бомжі. У романі місто перетвориться на перманентний гіпнотичний сеанс або суцільний атракціон, підозріло дешевий і демократично загальнодоступний, з парковими оркестрами, джазом, першим звуковим кінематографом та механічними ляльками. Місто в романі – це запаморочливі каруселі, палац привидів, бочка сміху, криві дзеркала, незліченні кіоски та кабінети, де скуповуються наївні і зачаровані душі приміського пролетаріату. В останній сцені цирк виявиться блошиним, а всі перипетії роману – Галюцинацією хворого скарлатиною школяра, що прогулюючи уроки в лунапарку, забрів до павільйону розваг і задивився на шоу дресированих бліх.